um <laughs> Alhamdulillah was salatu was salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin amma ba'd Tadashu walayza musliman ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hamdi takun Allahu te larguar Salavati dhe selami qofshin me të dërguarin ton Muhammedin, me familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët e ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, mirësia me prindërit ka një shpërbim shumë të madh. Është një ndër punët më të mira në Islam një ndërpunët me cilat njëri ju afrohet e ka Allahu, një pun që konsiderohet i badet ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, pra respektin dhe e prindrëve nuk është thjeshtë mirësielje me prindrit, por konsiderohet dhe një punë e mirë për cilë njëri ju mërsh përbimt mahtë e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj në një hadith, Abdullah bin Mesonu dhe radhi Allahu anhu të regon se ka pjetur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, O i dërguar i Allahut, cila është puna më e dashur tek Allahu i lartësuar? Qala salatu ala waqtaha. Tha namaz në kohën e vet. Qala thumma ayy? Sa po pas kësaj pune cila është? Qala birrul walidein. Tha e tu bësh mirë prindërave, të sillesh mirë me prindërit. Kale kur të thumë me eju, kale el gjihadu fi së bilillah, thash po pas kësaj punë të cila është, Muhammed s.a.ll. më tha gjihadi në rrugën Allahu s.a.ll. Atëherë në të haditë, Muhammed s.a.ll. e ka konsideruar mirë sjeljen me prindrit, mirë vërjen dhe i prinderve një ndër punët më të dashro të eka Allahu s.a.ll. E nuk ka dyshim se përderi sa një punë është forë të dashro të eka Allahu s.a.ll., Allahu lartësuar për të i jep shpërblim të madhë. Do të përmendim, insha Allahu ta'ala, disa nga gjërat të cilat e ndihmojnë muslimonin që të respektoj për indrit, se natërështë, muslimoni synon që të rikë të mirësitë Allahut. Muslimoni e ka dëshirën që të të regohet mirë njohës me përindrit, por edhepse shumë njërës e kanë këtë dëshirë, faktikisht nuk të regojnë s'jeljet mirë me përindrit, ose i kundërshtojnë përindrit. Atëhere, lindë nevoja që të përmendim disa faktorë ndihmes, disa faktorë që e bëjnë njëri unë të respektoj përindrit, të forcoj lidhjen me ta, të bëj mirë atyre, të sillet mirë me ta. Faktori par, i parë, ti kërkojm ndihmë Allahut subhanahu wa taala. Punët e mira janë mirësi që na e bën Allahu subhanahu wa taala në ç'kuptim? Është Allahu subhanahu wa taala ai i cili na e bën të mundur që të kryejm punë të mira. Allahu na kaqëzuar në Islam, ai na ka dhënë dritën e imanit. Ai na mundson që të heqim dorë nga gjënahet. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili na ndihmon që të largohemi nga nga nga nga punët e këqija. Allahu është ai që na e mundson të bëjmë töbe dhe e pranon töben prej nesh. Për këtë të gjitha të mirat i kemi mirësi nga Allahu, i kemi dhurat nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse pa Allahu nuk ta bën bar diçka, nuk e arrin dot që hofë se Allahu nuk të ndihmonë për të aboj një ibadet, nuk e bëndo. Nëse Allahu e, nuk të ndihmonë që të respektojsh për indrit, që të ruash lidit me ta, që të fitosh kënajsin e tyre, nuk arrinë do të këtë gjahë. E kemi shqecim këtë punë dëmën që të regohemi sa ma të dëgjushëm dhe i për indrëve, të i respektojme sa ma shumë për indrit. Por duhet kërkojm ndihmën Allahut pikë sare që të na e mundsojnë këtë gjë. Ë, të forcojm lidhjen me Allahun subhanehue ve teala, të rregullojm lidhjen me Allahun, ta bëjm ibadetin siç duhet me Allahun, të rregullojm lidhjen me Allahun që Allahut na ndihmoj të rregullojm lidhjet me njerëzit. Kush e ka lidhjen sakt me Allahun, ka përta pas lidhjen të saktë me njerëzit e mirë, do të ketë lidhje të mira edhe me prindërit. Shumë probleme që kemi në familje. Shum shtrembrime që mund të kenë njerëzit në karakter, faktikisht vijnë nga defektet që kanë lidhjen e tyre me Allahun subhanuhu teala. Duhet të riparojnë lidhjen me Allahun me namaz. T'falë namazin farz rregullisht në kohën e vet si shefarti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, bën sa më shumë punë nafile. T'ruhet nga haramat, t'kryen detyrat që ne ka caktuar Allahu subhanuhu teala dhe t'i lutemi Allahut subhanuhu teala që të na ndihmojë për punët e mira, për fshi këtu dhe respectin ndaj prindrëve. Ne i kërkojmë ndihim vetë që Allah o të lartuar, i jakën a abudu vë i jakën estain, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për e te e ndihim kërkojmë. Allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik. E, Muadhi radhi Allahu anhu i thotë Muhammedet s.a.ll. Më fali Muhammedet s.a.ll. i thotë Muadhi, o Muadhi, unë të dua, Përndaj mos harro të thuash në funde e në gjdo namazi, o Allah, më ndihma të të bëj dhikër, të të falenderoj, dhe të bëj në mënyr të përsosur i badetin ndaj teje. Në hadith në Bi Horej Ras Radi Allahu An, Muhammed s.a.s. ka thënë, El Mu'minul Kaviju, Khairun wa Ahabbu il Allahi, min El Mu'minul Dhaifi, wa fi kullin khairë. Besimtari i mirë, besimtari i fortë, që ka besim të fortë me fjalë, është mëj mirë se sa aji që është i dobut, që ka besim dobut të pakët. Por se të cili për tyre ka mirësi? I hre salama e në fauk, i staimillahi vë la ta'gjëz. Thotë Muhammed i sërë Allah, në vazhdim të hadithit, të regojnë të rëstim për atë që të bëndo bi. Kërkojnë dihima Allahut dhe mosu bëj i pa aftë. Në qofë se njëriu nuk kërkondihme Allahot, a e është i paftë. Nëse njëriu nuk i punon shkashet, nuk përpishet të fitoj mjetët e jetesës, të bëj pun të mja për të fituar gjennetin, të respektoj prindrit, si një prej punve që afrojnë të ka Allahu që e ndihmojnë të fitoj kënajsin e prindrit, që është një prej punve për të fituar gjennetin. Pra në qofë se njëriu nuk i bën të shkashen, për sëri është i paftë Atëher duhet të bëjmë shkaqe dhe duhet t'i kërkojmë ndihmë Allahut të Lartësuar. Dhe një prej gjërave për, gjarave, për cila të cilat kërkojmë ndihmë Allahut të Lartësuar është dhe respekti ndaj prindërve. Faktori i dytë, të sjellim në vëmendje mirësitë e respektimit të prindërve, e dërgimit të prindërve, mirëbërjes ndaj prindërve, ka shumë mirësi respektin ndaj prindërve. Kër njëri u respektonë prindrit, arin të mira të shumëta. Për të tyre, bërë bon një prej punëve ma të dashro të këllahu, fiton dashrojnë a Allahut. Me fitimin e kënajsisë të prindrit, fiton dhe kënajsinë a Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe shumë e shumë të mira të tjera. Të sjedhëm gjitha shumë vëmendje dhe pasojat e randa për fundimit e këshia të kundërshtimit të prindrit. Kush kundërshtonë prindrit, ka për të pasë vujtje dhe probleme më këtë botë. Sëpse, padrecja dhe putja e lidhjeve me njerëzit e fisit janë dy gjunahet që i sjellin pasojat që në këtë botë. Nuk ka gjunah që Allah hojep ma shpejt dënimin për to sësakto dy gjunahet. Padrecja, el-bëgju, wa katia ato rahim, këpuntja e lidhjeve me njerëzit e fisit. E... Kështë që, që nuk të botë, mos bidin dhe e prindrëve si jelë pasojat randa. Doshta, mundet që njëri u kundërshtarën dhe e prindrëve të vuaj ekonomikisht. Mos sigurojt do të mjetët e jetesës, të jetoj në kushte e varfërije. Vetëm për shkak se ka kundërshtuar prindë, mund të adënoj Allahu u të ket probleme familjare, mund ta flliçë Allahu subhanahu wa taala në derën e tij, familjen e tij këtu më radh. Allahu i lartuar mund ta dënojë që fëmijët kur të rritet mos e dëgjojnë. Kjo, ky është dënimi i tij këtë botë, mund vuaj dënim në varr, mund vuaj dënim në ditën e gjykimit, mund vuaj dënimin e zjarrit të xhehenemit. Ata të cilët nuk respektojnë prindërit, ata që kundërshtojnë prindërit janë kërcënuar për të humbur xhenetin dhe për të vuajtur dënimin e zjarrit në xhehenem. Përnday Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith la yadkhulu aljannata qati' nuk hyn në xhenet një njerëj që kundërshton prindrit, një njerëj që nuk u bindet prindërve. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka th, ka përmendur se Allahu larguar nuk ka për ta shikuar me syrin e mëshirës ç'njerëji që, një që kundërshton prindrit e tij ka përmendur tre kategori gjunahesh dhe njëri prej tyre është la quli walidayhi, zai ai një njerëj që kundërshton për indrit e ti. Këto pra janë disa nga pasojat e këshia pasoja, të, të kundështimit të për indrit po ka edhe të tjera. E, ne i kemi parasysh, në jetën e përdiqme ka njërës që vuajnë sepse kanë flakur për indrit, ka njërës që nuk kanë mërsi sepse kanë kundështuar për indrit e tyre. Këto janë rastet të prekshme që që i menqori duke marë parasysh nga një randë të mirat e shumë të që ka respektimi për indrëve dhe nga anë atjetër, vujtjet dhe dënimit e randa që vinë si pasoj e kundushtimit të për indrëve, respektojnë për indrit dhe nuk i kundushtonë ata. Kundushtimit për indrëve përveç kësa e si e dhe piklim, shqetsim, dëshprim, E dhe këto janë forma dënimi që va e pa Allahu lërcuar aty e cilve ku nështëtojnë prindrit, nësa ku njëri u raspektojnë prindrit, nështë i gjushëm dhej prindrit, Allahu lërcuar e shpërblen me shpirtë mirësi, me kënajsi, me qëtsi shpirtë rore, njërët cilat ju mungojnë shumë njërzve. Përveç kësaj, kërë njëri këndër sënë prindërit, mas vdekjes prindëve përndohet, hidhërohet të ima, sepse nuk i ka gjuar, sepse nuk është të reguar të respektuar shumë bërtyre, por kalën kohën, nuk mund që ta kap ma, në diqka t'il. Faktorit tret, të sjellëm në vëmendje, vlerën e mirësit që prindërit u kanë bërë e, fmive. Prindërit jenë shkaku, i ardhje së fëmijës në këtë bot, ata janë lodhur për ta, janë angazhuar për ta rritur, e kanë ushqyër me dashuri, me dhemëshuri, e kanë e, edukuar, e kanë rritur, kanë sakrifikuar për të deri së fëmija rritet. Kërë që, sa doqë, bëj fëmija për prindrit, nuk do të rritë që të ashtu e i haku në të të rritë nëse fëmia do t'i ketë para syj këto të mirat shumë të që prindrit i ja kanë bër, kjo do ta shtyjë që ti djoj prindrit, ti respektojm, ti bëj mirë, ti cilët mirë me ta. Faktori 4. Ta mësojmë veten me respektim ndaj prindërve. Ta disiplinojmë veten. Ta eduk edukojmë veten në respekt në e prindrëve, në dëgjua shmërin në e prindrëve. Nefës e i kërkon që do më thënë mos, mos jetë e lidhëm e detyrimë. Por duhet të disiplinojmë nefësin, duhet të amësojmë vetën me respekt në e prindrëve, me respekt në e njërzët fisit, me respekt në e njërzë që kemi detyrimë, me mirës jelën në e njërzëve, Nëvsi mund të disiplinohet. Nëse njeriu e heq frenën e nefsit, nëse nuk e vën në kontroll, nëse nuk përpiqet me të disiplinuar me edukuar veten, normalisht ja tërë nuk do të respektoj prindit, nuk do të respektoj drejtat e njerëzve, nuk do të ruaj lidhje të mira me fqinjët, nuk do të sillet mirë me njerëzit që shoqërohat. Por, kur njeriu e disiplinon veten, i fherdon tekat dhe dëshirat e nefsit, përpiqet të riparojë dhe të korrigjojë gabimet dhe të meta që ka. Atëhere, vijën dhe lahi të barë e kovëtala, respektin e prindrëve do t'i bëndë pjesë e karakterit. Karakterit i shtrembruar mund të korigjohat. Por duhet përpjekje, duhet përpjekje që ta bëjmë natyrë. Pse njerëzit ma përpara ka në respektuar ma shumë prindrëve? Pse, pse ka më shumë më zbini dhe prindrëve? Sepse ma përpara ka pas ma shumë përpjekje. Ka pas angazhim ma shumë për të respektuar prindrëve. Kurse sot, nga që nuk flitet shumë përg Nga që njerëzit nuk mundohen, nuk përpiqen ta bëjnë këtë pjesë të karakterit. Ta bëjë gjë, ta bëjnë, bëjnë gjë natyrshme, sjellje natyrshme që të respektosh prindërit, tuadish për mirë ndër prindërvë, tu gjendesh prand të ndihmosh kështu me radh, ë për shkak se këto gjëra mungojnë me fjalë, në kohën tonë ka më shumë mosbindje ndaj prindërvës. Faktori i 5 Devocion e fetar, frika dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Frika prej Zotit, është të njëriun që të respektojë për indrit, se kushtu nuk e ka frika Allahut në basë se nuk i kundështon për indrit. Nësa kur njëriun e ka frika Allahut subhanahu, i ruhet dënibit Allahut, e ndjezë e ka, ka përgjëjsi para Zotit, se e ka dhe tyrë që të respektojë për indrit, atëherë ka për të respektu për indrit në shahë Allahut ta'ala, se e ndjezë i dhe tyrë fetare. Sido mos frika prej Allahu, devocioni fetar në rast shkruarëzimi. Ndodhë që qiftit të dahët, dahët nërko që kanë dhe fëmi. Në këtër rast, në qëfëse, prindrit, nëse qifti ka devocion fetar, nuk do t'i flasi kesh fëmijes për njëri tjetërin. Për kundë razis, se cili për tyre ka për të kshiluar fëmijën që të respektoj palën tjetër. Për shembul, në në e fëmijës, në rrasë ndarje prej të shoqit të saj, në të këshëlloj fëmijën që të anëgjoj babën, të respektoj babën, edhe pëse është ndarë për ti. Dhe mundës ishtë, shka që të ndarje së mos t'ja përmendë. Po kështu edhe baba, nuk duhet që t'i flasë fëmijës kunder të, të shoqes vetë të divarcuar. Nuk duhet që ta ushiejmë urrëtitje kundër çogjes. Mirë po këto, kjo që po themi ne në jetën tonë të përditshme është për njerëz të diçka ideale. Por nuk duhet të jetë kësu. Duhet që moslimone, kjo duhet të jetë praktik. Moslimone duhet të jetë shembull. Mund të ndodhë ndarje. Por kjo rrugë thotë që të mos i respektojmë ligjet e fesë, rregullat e fesë. Kjo nuk do të thotë që Secili për prindërit të përpiqet ta ushqejë me urrejtje fëmijën kundër palës tjetër. Kjo gjë është dallume. Duhet të kenë frikë Allahut, dha të mos ushqejnë fëmijën me urrejtje për palën tjetër. Fëmia duhet t'i respektojë të dy prindrit, duhet t'i ruajë lidhjet me të dy, se të dy i ka prindër, fëmia ka nevojë për bab, ka nevojë për nën. Dhe këto janë gjëra që dihen. Dhe kjo është një prej vlerave të Islamit, që edhe pse ndodh ndarje Fëmia ka drejtat e veta. Fëmia duhet që të ushqejhet me dashuri për të dy prindrit. Duhet mësohet që të respektojë të dy prindrit. Dhe shumë e shumë prindër për shkakse. I kanë ushqyer fëmijët me urrejtje për flasim për çiftet e divorcuara, i kanë ushqyer fëmijët me urrejtje për njëri-tjetrin. Për shembull gruaja ushën fëmijën me urrëti, urrëti për të shoqën e saj dhe i shoqi e burri ushën fëmijën me urrëti për gruan dhe çfarë ndodh pastaj? Fëmija s'ka për të respektuar të dy. Dhe ka bërë të vojë dur kur të rritet fëmija këto dy. Ky fëmijë mund të rritet me vese, me probleme, me devijacione. Ky fëmijë është Objekti shumë, shumë problemeve, shumë deformimeve të cilat eksistojnë në shoqëri. Faktori 6. Që prindrit të jenë të devoqëm, të jenë të mirë, të jenë të kherit. Devocioni fetari prindrëve dhe të sjelë si frytë edhe sjelë jenë mirë të fëmijëve meta. Në mënyrë që prindrit eh ta kenë risk nasim respektin e prind e fëmijëve, duhet që të jenë devotshëm. Duhet që të kenë vet sjellje të mirë, duhet që të bëjnë vet mirë, duhet të respektojnë detyrat e tyre të rruhen nga harabet një qift që respektojnë ligjit e Zotit, mësimet e fes, që janë devoqëm, që bëjnë mirë, s'ilën mirë, për të tyre dalin dhe thmi të këjrit, me ndihme në Allahu Subhanahu wa ta'ana. Do të dalim i këtu, dhe pas pak momendesh, insha Allahu ta'ana, do të vijojmë me faktorët e tjerë të qiret në ndihmojmë që të respektojmë për indrit tanë, El hamdulillahi rabbil alamin El hamdulillahi was salatu was salam ala rasulillahi amma ba'du tdashu v laser ja ku kthyem ne pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me disa faktorë të, të tjerë të cilët e ndihmojnë njeriu që të respektoj për indirë dhe të cilët mirë me ta. Por para se me filuar me faktorët e mbetur, do të përmen një hadith të cilën ka të rashmetuar a isha radiallahu anha, dhe e cilë atë regonë se i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, ka thënë dhe këllëtu lë gjennëtë, fëse miëtu fiha kiraëtën, fëkultu men hadhe, fëkalu hadhe, E, el Harith ibn Nu'man, kështu është edhe mirësia, kështu është edhe mirësia dhe ishte më i mirë njeriu me nënën e tij. Sot për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem hyra në xhenet dhe dëgjova aty këndimin e një burri, një burrë lexonte Kur'anin. Do thash kush je ti? Do thanë ky është el Harith ibn Nu'man. Ky është problem i Sjeli së mirë me përindrit, kjo është shpërblimi i mirë bërjes ndaj përindrëve. Elharith të bënu nërmen, e respekton të shumë nënën e ti, sile i mirë me nënën e ti. Dhe për këtë arsye, Allahu lërëtua i dhe këtë shpërblim ka ishtë të madhë. Faktori shtatë, ta porosisim njëri tjetërin, ta këshëllojnë njëri tjetërin, për të sjelur mirë me prindrit. Për shembul, të kujtojmë njërzve mirësit dhe vlerë në shpërbimin e malë të respektimit e prindrëve. Të këshëllojmë njërzve që nuk u binden prindrëve se mos respektimi prindrëve sjelë pasoja shumë të randa, ka dënim shumë të randa. Në Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala në ka përositur që të këshëllojmë njëri tjetërin, vë të vaa saubi lë haqqë, vë të vaa saubi sëbër. Një prej punë gjërave që është pëtoj njëri unë është që të këshëlloj njërzit për të mirë, të këshëlloj njërzit për të vërtetën, të këshëlloj njërzit që të bëjnë durimë. Khudhi l-afwa, wëmur bil-urfi, wëa a ridh anil jahilin. Allahu lëcuar në këta jetë kuranit, nër të tjera thot dhe këshillo për të mirë. Urdroj njëzit që të bëjnë mirë. Faktori të tëtë, është, ndihma që prindrit duhet u japin fëmive për respekt për mirësjelja. Edhe prindrit kan, e kanë ndorë që ti ndihmojnë fëmijët të të regohen të respektuashem. Tu japin kurajo, fëmijëve për këtë punë, ta vlerësojnë respektin që të regohen fëmijët, të bëjnë lutje për ta, ka për indrë që e bëjnë këtë gja. Pra, e, res, e bënë lutje për fëmijën, e vlerësojnë punën, angazhimin e ti, përpi që të ndihmoj që të kryjt dhe tyren si shduhet, dhe normalet që këti fëminje i shtohet ma shumë të ashurje për prindin. Nga anë atjetër ka prindri që nuk e bëjnë të gjohë, nuk i vlerësojnë fëminjet, nuk i ndihmojnë që të regojnë respekt, të shërbejnë radh, dhe, e këshë më radhë, dhe kjo nuk i ndihmojnë fëminjet që të respektojnë këta prindrë. Përveç kësaj, mase kjo mund të bëhë dhe sh fëmijët mos i respektojnë. Kur prindi atherë ndihmon fëmijën, fëmija e ka më të neci të respektojë prindërin. Kur prindi e vlerëson punën, angazhimin dhe shërbimin e fëmijës, fëmija ndjehet më i gëzuar, ndjehet më i qetë, është më i prirur që të respektojë prindin. Faktori i 9. Fëmia ta konsideroi veten në vend të prindërve. A do t'i pëlqente fëmijës që të kundërshtohej nesër nga fëmijët e ti kur të arrij moshën e thyer? Kur ti je të lodhur, i rraskapitur, kur ti të mbushur me dhënja, kur të mos ket mundësi për shemb të lëvizë, natyrisht që nuk do t'i pëlqente. Nuk do t'i pëlqente fëmijës që këndër shtohen nga thmijet e ti, që të gjende për ty e të njëtën, njëtën sielje, të njëtën gja. Kështë që, që duke e ndjedi që ka të tjilë thmija, nëse thmija është i vedishëm se pasojat e mos respektimit të prindit janë shumë të rënda, kjo dhe të ashtuji që të i respektojë prindrit. Faktori e dhjetë të ndjejmë gzimin e madhë që kanë prindrit me respektin që të regojnë thmijet për ta. Dhe nga anë tjetër, kuptojmë edhe hidhrimin që kanë prindrit nga mosbindja e thmijes. Kur thmija të regojnë dëgjua shmëri për prindrit, kur fmi e respektohën përindrit, përindrit janë të knashur, janë gëzuar dhe nga anë atjetër, kur përindrit ka një fmi të pabindur, janë të hidhruar. Nëse fmi a rinë të kapë këtë gja, e, kjo e ndihmon, insha Allahuteala, që ti gëzoj përindrit, dhe përindrit gëzohën kër i respektohën, kër i gjonë, kër shërben, kër u bën mirë, kër si dhe shmirë me ta të të ruhët nga hidrimi prindit, e prindrit hidrohen kër nuk u bindesh, kër nuk i nxion, kër i kejtë trajton, e këshë më radhë. Dhe faktori i një më djetë, të kujtojmë dhe të ledzojmë jetën dhe veprën e njërzëve të devoqëm, e njërzëve të mirë, e njërzëve të cilët kanë respektuar dhe kanë gjuar për indrit e tyre dhe janë sjedur mi me ta nga një ranë dhe nga anë atjetër dhe dzojmë edhe e, vujtje dhe dënimet që kanë pasur njerëzët që kanë kundështuar për indrit e tyre. Natyrisht që në librat islame përmendën të regjime të kësaj natyre. Të regjime të njerëzëve dhe voqëm cilit kanë respektuar për indrit për nga anë atjetër dhe të regimet njërzëve cilët jenë të reguar të pa bindur ndaj prindrëve. Jam përmendur mirësit e mdha që kanë arritur ata cilët kanë respektuar prindrit e tyre dhe dënimin që kanë vojtur ata njërzët cilët kanë kundushtuar prindrit e tyre. Për shemën dhe Allahu lërësua në Kuran në ka folur për nuhun, a.s. se si ban të lutje për prindrit e ti. Ka përmendur Ibrahimin, a.s. se si e respekton të babajnë, përpichej për uzimin e babajt i fliste më amëllësi, madje ka bërë dhe lutje për tjatën e ti. Allahu lecuar në ka folë dhe për Ismailin, se sa i gjushëm ka qënda këndaj babajt e ti. Eh, Allahu subhanahu talë ka folë dhe për Jahjan a.s. dhe ka lafdrua për faktin që i respekton të prindrit, u bënd të mirë prindrëve, i njën të prindrit, u e barran bivalidehi, dhe së fundi Allahu subhanahu wa ta'ala ka folur dhe për Isajn a.s. dhe ka vlerësuar me faktin sa i e respektojnë të nënën e ti, vet Isaj a.s. si shtë regonë Allahu lëcu për të në kuran ka thënë u e bërën bi valideti u e lem i e gjëalni i gjëbë bërën shakia dhe un e respektojnë nënë time un e gjëjnë nënë time, un s'ilën mirë me ta, un i bëjë mira sajë se kështë kuptimi fjales bërë të pare të kë kanë dhe në shembuj të lartë në respektimin e prindrëve. Për shembull, Ebu Hure, radhjallahu anhu, kur të kohi më nënën e ti e përshëndeste me selam dhe përbente mirësi në saj që i kishe edukuar dhe kishe rritur kër i kishe i vogull, dhe nënëa pas të ja këthejnëte me të mira. Abdullah ibn Umar, radhjallahu anhu, përpishë që pas dhekës omeri të ruan të lidit me mishte Umar i Khattabit, radhjallahu anhu, të jep të dhurata, jo vetë në miqëve të Omerit radiallahu, po edhe fmive të miqëve të Omerit radiallahu anhu, pra ruan të lidhjet me miqë të Omerit radiallahu anhu, duke e ditur se një prej formave të mirëbërjes, mirësjeles me prindrit, është edhe ruaj që e lidhjes me miqë të tyre pas dhe kësë tyre. Përmendet në një trekim se... Njëri nga të parë të këti ymeti shikon një gjarëpër në shtëpi dhe rendit të vriste, por gjarëpëri a rritë të hynte në vrim, në një vrim, aty në shtëpi, në dhomë. Dhe vendohë si dorën të këvrima që të kapë të gjarëpërin ose që të moselejonte me dalë në dhomë. Gjarëpëri po e dëmtonëte, po e kafshonëte, por këju nuk e hishte dorën. E thamëse bon këtë gjallë? dhe kam frikta se mozdel gjarë për nga vrima dhe shkon të kënëna ime dhe e kafshan. Të regohë gjitha shumë për zeni la abedin Ali i bin Husein se ishte shumë, shumë e, i gjushëm dhajnënës e ti. Respekton të shumë të amën. Muhammed i bin Sirin, Allahu e më shiroft, plente për nënën e ti robat që asaj i pëllqenin. Kur shikohi Muhammed i Mishirin për nënën së ti vërehej me zëtë ullët, a thua se ishe ismurë, flisë me zëtë ullët, si tishë ndo njëri ismurë, nga respekti që kishtë për nënën e ti. Njëherë i bënu auni i thëret nënësë vetë, ose nëna i ka thirë i bënu aunit dhe bënu aunit ja ka përgjigjë me zë pak si të lartë, dhe për këtë shkak ka liruar dy sklejvër. Këtë gjami fjare ka qëtë gjunah dhe ka liruar dy sklejvër. Një djetar që quhet bundar, kjo është një për i djetarve të hadizit, dhe hebeu Allahume shëroft ka përmendur për të se kjo njëri ka pas mbledh të gjitha hadithet e transmetuesve të Basras. Por nuk ka, nuk është larguar nga Basra si respekt dhe dëgjueshmëri ndaj nënës së tij. Domthonë, për shkak se synon të që trinte me nanën, të dëgjonte nanën, nuk ka arritur që të shkojnë vende të tjera për të mbledh hadithet e transmetuesve të vendeve të tjera, por amo ka mbledh të gjitha hadithët e transmetuesve të Basras. Ate e vlendët e kësot këtu, se kënjë njëri nuk ka këtë djetarë, nuk ka i ka qyteti vetë, vetëm për faktin se këshu dëshiron të nëna ti dhe a i dorështë me e respektu me e gjurë nënën. Abdullah Njafar thotë kam gjurë bëndarin duke thënë, desha që tikja për të kërkuar ditëri, por nëna më ndalojë dhe unë gjurë nënën. Dhe kështu Allahu lartua më dha bereqet e mirësi. Talq ibn i Habib ishe një djetarë, ishe një për e djetarëve të të voqëm, Zahid, por kë burë asë njëherë nuk ecte në tarasën e një shpije, nën nën të cilën ishte nëna e tij si respektek, rësi respekt për nënën e vet. Amir ibn Abdullah ibn Zubair kur vdiq yati i Abdullah ibn Zubair, i është lutur Allahu të lartësuar një vit të plot pas dekës së ibn Zubairit pra që Allahu lartësuar ta falte. Këto janë disa nga shembujt, disa nga rastet e vëyra nga jeta e parve të kty ymetit në respektin dhe mirësjelljen e tyre me prindërit e tyre. E ruse Allahu subhanahu wa taala që na ndihmojta kryejm këtë punë ashtu siç duhet. E ruse Allahu subhanahu wa taala që të bëhet të dobishme këtë që djua. Dhe këtu do ta mbyllim këtë drejt të drejtën e prindërve. Dhe në emisione arsim inshallahu taala do të flasim për një të drejt tjetër në Islam, elhamdulillahi rabbil alamin.